Марічка своїми перечікує, аж та процесія віддалиться трохи, аби не тягтись за ними у хвості на посміховище людське. «А не забудьте на постерунок повернути», – гукає їм на вздогін Анна. «Та ще не забудьте, що міра лежатиме в мене за сволоком». Та небагато допомогла Марічці ота міра. Два дні пізніше прийшли в село жандарми вломились до Мартинчуків, скували Марічку і забрали в місто. Було донесені на неї, що вона замордувала свою нешлюбну дитину. Жандарми перекопали все подвір'я, зірвали підлогу в хаті, шпигали довгими залізними прутами купу з гноєм і хоч трупа дитини не знайшли, Марічку однаково забрали, бо так було їм наказано. Далі вишняни не знають, що сталося з Марічкою. Бо до старого Мартинчука не приступай, такий страшний. А тим часом по селу пішла чутка, що Марічка по дорозі відкусила ніс по і тепер сидить в тюрмі в нашому вже за політику. Трохи пізніше – Приблизно в цій самій порі і на цьому самому місці Бронко знову зустрівся з Каменецьким. «Ти знаєш, що діється у ставках?» І Каменецький, закуривши, почав розказувати, що вчора у ставки приїхав повітовий староста і разом з Парохом Бобецьким та Солтисом «Давай організовувати свято праці!» Іншими словами – Хлопи повинні двічі на тиждень працювати задармо на ремонті доріг. Бронко хіба розуміє, що справа не в ремонті доріг? Наші галицькі дороги прославились на весь світ, холера би їх взяла, і ремонту аж волають. Але справа в тому, хлопче, що вони мають суто стратегічне значення, зрозумів? Оцей ремонт доріг – це не що інше, як один з елементів підготовки війни – Проти Радянського Союзу. А ми з тобою, Бронику, проти війни з країною Рад, правда? І тому ми, комуністи, проти ремонту доріг з ініціативи пана старости. Та це ще не кінець, ти слухай далі. Зігнали людей з трьох сіл – Ставків, Калиниці і Вишні. А тут серед народу пішла гуляти поголоска – що пани збирають заводити панщину і буцімто під панщизняним хрестом закопані папери про скасування панщини. Якщо пани відкопають ті папери і заберуть їх у свої руки, панщина повернеться знову. Розумієш, Броник, не всі селяни вірять у цю небилицю, але навіть ті, хто не вірить, свідомо підтримують ворохобню. Чудесні, просто чудесні люди в нас, Воронику. Селяни озброїлись вилами, граблями, кіллям, люшнями і цілу ніч провартували біля парщизняного хреста. село з цього приводу прибув невеличкий тимчасовий підрозділ поліцаїв. Треба їм обом будь-що зладити на ранок листівки такого приблизно змісту. Ми, мовляв, не проти ремонту доріг а проти війни з Радянським Союзом, ну, ти ж знаєш, тобі не першинка. Завтра вранці листівки повинні вже бути в ставках. Крім того, там, на місці, треба зорганізувати комітет з комуністів, селіробівців і бідняків. Одне слово, це стихійне заворушення має обернутися у політичну демонстрацію проти підготовки війни з Радянським Союзом за воз'єднання Західної України з Радянською Україною, проти диктатури фашизму у Польщі і так далі. Безсумнівно, шпики слідкуватимуть за кожною новою людиною, яка лише зійде з поїзда на станції «Ставки». Вони ж не такі вже й дурні і розуміють, що комуністи не захочуть пропустити такої нагоди. Доставку листівок і організацію комітету Окружком доручив йому, Каменецькому. Очевидно, поїде він, переодягнений у селянську одежу. Бронкові доручення від Окружкому поїхати у ставки тим самим поїздом і прийняти на себе весь удар поліції. «Що ти на це?» «Товаришу Каменецький? Бронко схопився, кинувся з руками до Бориса, але опам'ятався в останню секунду, схопив каменюку і вдарив нею об кам'яну брилу, аж іскри пішли. Був схвильований, чорти б то побрали. «Ти, ти легше на поворотах, це ще не все. Є думка товаришів, щоб ти виступив там словом. Товаришу Каменецький, товаришу Каменецький, товаришу Каменецький, сиди спокійно і слухай». «Слухаю». Бронко затискулаки, ніби це мало в якійсь мірі вгамувати його радість, що, здавалося, парою бухкала з нього. «Ще одно, хлопче, для збройного повстання ще не час. Ти знаєш, що я хочу сказати?» «Слухайте, не треба, я знаю. Ви ще не можете мені забути тієї історії?» «А якраз я й не думав про те. Я хотів лише про всяке...» попередити тебе, що може бути пізно. В таких випадках хто знає, що може трапитись. Ти ж знаєш, можуть спіймати, а потім спровокувати спробу до втечі. І куля в спину забезпечена. Можуть на місці спацифікувати так, що рідна мама не впізнає. Я вважав своїм обов'язком, не треба. мить от ніби хто черкнув сірником – Вирисувався перед бронковими очима фрагмент з прийому його в комсомол. І знаєш, що на тебе може чекати тюрма, побої, катування, навіть смерть. Знаю. І ти готовий? Готовий. Що це ви напучуєте мене, ніби новичка якого? За кого ви мене маєте? Маю тебе, щоб ти знав за чесного Абсолютно відданого нашій справі, комсомольця. Дякую, товаришу Каменецький, я постараюся, з усіх сил постараюся виправдати ваше довір'я. Ти йди підготуй там, а я пізніше надійду. Бронко встав і пішов, жбурнувши для чогось камінець в ріку. Хоч і пам'ятав, що Борис не любить, щоб йому полошили рибу. Ішов і думав про матір. Заважало йому те, що не міг бути цілковитим і єдиним паном свого життя. Готовий. Та який же він до чорта готовий, коли його життя тільки наполовину належить йому? Мама не говорить про це, але він сам відчуває, що його смерть загнала б і її в могилу. Трагедія в тому, що та його добра, по-своєму розумна мама – Надто вже затуркана життя, надто вже обмежена в силу обставин у своєму світогляді, щоб зрозуміти пориви сина. До того ж, як-не-як, -як, їй живеться все ж таки краще, ніж багатьом біднякам з черешневої вулиці. І тому їй тим більше незрозумілі прагнення зміни. А, думає Бронко, і чому вмерли його сестра і брат? Якби жили там ті двоє, на нього Бронка припадала б тільки одна третина маминого страху і турбот. Коли Бронко вийшов на шлях, було вже зовсім темно. Освітлені вікна перших хаток нагадали Бронкові затишну кухню у кукурбів. Стаха, де той розумний, що відповів би йому на питання? Кохання це в нього до дівчини. Чи тільки за права до того справжнього, що прийде колись до іншої? Бронко з'явився на вокзалі у нашому до першого поїзда, що відходив у напрямі ставків. Каменицький поїхав туди ще ночі. Приплентався тут, як тут, і шпигун Бжежіцький. І він волів вдавати, що його не цікавить поїзд у напрямі ставків. А все ж в останню хвилину вчепився за хвіст поїзда. Їзда доставків тривала близько години. У вагоні серед селян, що поверталися з вранішнього торгу у місті, тільки й розмови було про те, що пани збираються знову заводити панщину. Бронко, прикидаючись сонним, з цікавістю прислухався до розмов своїх супутників. Кожний коментував цю новину по-своєму. Жінки вбачали в цьому здійснення пророцтв Міхельди – Бо в писанні її сказано, що вчорашній день стане сьогоднішнім. Чоловіки різко поділились на два табори. Одні не вірили в можливість повернення панщини, але припускали, о, це то напевно так і є, що народ просто-напросто взяв і збунтувався. А що бунтівників підтримують сельробівці і комуністи, то інша річ. І... «Що за це буде тим, які бунтують проти влади?» То вже зовсім окремий параграф. Інші ж припускали можливість, що посли з УНДО пошушукали собі десь там за пивом з панами у Варшаві і запродали їм українських селян. Всі сходились на одному. Яка біда не лягає на народ, то в першу чергу на спину селянина. На станції ставки – Крім Бронка і його янгола-хранителя, зійшли з поїзда ще декілька плебунь місцевих селян. На фоні незабудованого простору мізерна фігура Бжазіцького в порівнянні з кремезними постатями селян видалась ще більш мершавою, здавався хлоп'ям. Лише передчасно постаріли, жовте обличчя з широким жаб'ячим ротом свідчило про його вік. Бронко рушив за селянами, а за ним у приписовий відділь – шпигун. У ставках Бронко був уперше. Село це нічим особливим не відрізнялось від сусідніх, знайомих йому сіл. Розмістилось воно, як більшість сіл на покутті, обабіч головного шляху – гостинця. Праворуч і ліворуч від гостинця відбігали вузькі кривулясті темні від тіні дерев, які мало що не сплітались своїм віттям над ними вулички. Незважаючи на посушливе, цьогорічне літо де не де в таких вуличках чорніло вічне болото. Зелене терня звисало гірляндами з за плотів, а в багатьох місцях і само служило живоплотом. Село впоперек перетинали річечки з численними кладками, часто безпоручя що вже само по собі свідчило про неабияку зграбність місцевих жителів. Хоч була пора обіду, обідом в тих околицях називали сніданок, а обід носив цілком виправдану назву – полуденок. Курілося тільки в попівській резиденції. Майже в усіх хатах, попри які проходив Бронко, позакривані вікна і двері, то тут-то там було чути мукання – невигнаних на пашу корів. Село справляло враження зачумленого. Люди йшли тільки в один бік, за село, в бік панщизняного Христа. Бронко і собі пішов цим живим слідом. На вигоні зарябіла маса народу. Бронко не міг би і навздогад назвати, скільки там зібралось людей. Але перше враження було величне. Здалеку здавалося, Люди стоять непорушно, наче розмальована стіна, і гомону майже не чути. Коли Бронко підійшов ближче, то побачив у натовпі і жінок, навіть з грудними немовлятами. Жінки здебільшого сиділи, обклавшись дітьми. Чоловіки були озброєні вилами, граблями, люшнями, кілками, видертими з плоту. Несамовиту картину творили босі, Переважно у латаних сорочках зарослі насуплені чоловіки з свіжозрубаними ломаками, подекуди ще навіть із зеленими гілками. На узліссі по той бік шляху у тіні двох розлогих близнюків-яворів стояли поліцейські мотоцикли і пара прив'язаних осідланих коней. Кільканадцять поліцаїв зі спущеними на підборіддя ременями від кашкетів на очний знак – що вони при виконанні службових обов'язків стояли на пристонній відстані від групи панків, серед яких Бронко відразу пізнав Нашівського старосту і, розуміється, Ставчанського паруха, оскільки той був у рясі. Заносилось на те, що між селянами і організаторами свята праці наступило тимчасове замирення». Бронко здогадався, що тут діє вже зорганізований Каменецьким комітет. І він потрапив на переговори між сторонами. Слово до народу держав якраз піп. Дуже чистенький, свіжоголений Бобецький стояв з капелюхом у руці обличчям до народу. Але так, щоб своєю спиною не образити старосту і комісара. Двадцять років – Дорогі мої парафіяни, живемо ми з вами у мирі і злагоді. Перед обличчям Всевишнього він звів очі вгору, але тут же зажмурив їх від сліпучого промінця. Можу сказати, що за цих двадцять років я, я не скривив душею перед вами, мої дорогі парафіяни. Я виконував свої душпастерські обов'язки по змозі своїх сил і вміння – що мене наділив ними наш Небесний Отець. І сьогодні не буду лукавити перед Богом, скажу правду. Пан староста і пан комісар, скажу відкрито, так рідко заглядають у наші села з доброю новиною. Той добре, вигукнув хтось з натовпу. У відповідь прокотився загальний, але стриманий сміх. Кривоногий поліцай, який стояв на горбку, як на спостережному пункті, на той голос кинувся у натовп. Але стіна не розступилася, і йому довелось повернутися на своє місце. «Так рідко заглядають, – продовжував Ксьонс, – що народ, перепрошую пана старосту і вас, пане комісаре, втратив віру в те, «Що панове можуть чогось доброго, тобто корисного для наших селян, бажати?» «Ох, і Єзуїт!» – подумав Бронко майже з заздрістю. «От в кого треба вчитись дипломатії!» «Панове приїхали до нас з добрими намірами, за які б ми повинні подякувати. А що вийшло?» «Хтось темний розпустив поголоску, що тут хочуть заводити панщину». «І ви, дорогі мої парафіяни, не прийшли, не спитали мене, свого душпастиря, а пішли за голосом омани? Клянусь вам хрестом, мої парафіяни, мої краяни, що ні пан староста, ні пан комісар не думають заводити панщини. А на якої стилої мами її ще заводити, коли вона вже є?» Виступив на крок перед людьми. Сивий маленький дідок, в кожусі хоч і босий. Видно, що як встав з нічного вартування під хрестом, так ще й не скидав кожуха з себе. А то, людине, панщина, ще вам мої інакшої треба, коли хлопові кажуть платити одинадцять податків. Та я для того плачу шляховий податок, аби мав своїми мозолями дороги задарма направляти». А не дочекання є вам. Він плюнув, обтер пальцями губи і став на своє місце. Поміж народом пішов гомін. Бобецький зачекав, поки перешумить хвиля людських голосів, а потім таким же батьківським ялиним тоном відповів, що він сумом стверджує одне його парафіяни в цій справі не розуміють найістотнішого, вони відмовляються. Хоч добре тепер уже знають, що не про панщину мова Два дні на тиждень попрацювати на ремонті доріг Чиїх доріг? Запитує отець Бобецьких Своїх доріг? На чиїй землі ці дороги? На нашій землі Хто їздитиме тими дорогами? Ми їздитимемо ними Чи не нагадують ось тут зібрані люди Нерозумного господаря якому затікає покрівля хати, а він не йде її направляти, бо чекає, щоб йому заплатили за ту роботу. Можуть сказати деякі недалекоглядні, а навіщо мені направляти дороги, коли в мене нема свого воза і коня? В тебе нема, за те є кінь і віз у твого сусіда, у твого краянина, у твого брата в Христі. Де ж тоді наш патріотизм? Де священний клич? Всі за одного, а один за всіх. Як ми гарно разом з діточками співаємо в церкві. В єдності сила народу, Боже, нам єдність подай. А як виглядає ота єдність наша на ділі? Так нема диму без вогню, так нема зла без коріння. А корінь усього зла на цьому світі – «Це, дорогі парафіяни, комуністи, що запродали душу антихристові!» Ось у його руках розкидана злочинною рукою комуністична листівка. «О, більшовики, майстри, баламутити народ!» «Та замовкніть, отче, бо мене злість уже взяла!» – перебив гучний голос. Всі голоси обернулись у бік високого, кремизного чоловіка, в розхристаній на грудях сорочці, теж босого, зате у високій, гостроверхій смужковій шапці. Його вродливе смагляве лице сердито перекосилось. Більшовики, більшовики, вічно страшите нас ними, за яким чортом? Та де ті більшовики? Най вже раз прийдуть, най подивлюся на них. Більшовицька агітація та більшовицька агітація, а то вже ліпшого й не треба агітатора, як мене життя агітує щодня. Та найті бояться більшовиків, що в них, ади, кошниці від кукурузи тріскають. А мені чого боятись? А дороги мені не треба, бо мої цуги, ті дві вівці, що не продав на податки, поскачуть і по вибоїнах. Я не політик, тим си ніколи не бавив. Але мені хлопський розум диктує, що ще не було ніколи такого, аби Крук-Крукові око видобав. Я знаю, що пан є паном, а хлоп смердячий хлопом. Це то українець, це поляк. Така моя політика. І нема що більше говорити. І відпрошую собі мене страшити, бо я не бахур вам, а гі. Люди... Обернувся він, наче шукав свідків. «Добре, я кажу». Комісар почав втрачати терпець. Він то кусав губи під чорним англійським вусом, то презирливо морщичись розглядав ближчих селян, а той, задершив гору голову, слідкував за воронням, що кружляло над яворами. Пан староста до того забувся у своїх клопотах, що по хлопському почухався за вухом. Один отець Бобецький намагався зберегти достойну рівновагу духу. «Тут не віче, парафіяни, і не для того ми сюди зібрались, і не треба нам тут комуністичної агітації. В нас нема панів і мужиків, бо наші пани відсурались нас ще за Люблінської унії. Тобто, значить, парафіяни мої, я теє, я хотів сказати, навіть для тих, які не знали, що таке Люблінська унія – Стало ясним, що отець парох ляпнув дурницю, а тепер сам не знає, як її замазати. Та й замазувати не довелось, бо староста, якого остання фраза Ксьонза вивела з терпіння, помахом руки велів Бобецькому замовкнути. Сам підійшов на кілька кроків ближче до народу і почав ламаною українсько-польською мовою. Хлоп має багато часу, коли може витрацять його на глупе гадання. Якби цей тлум, що вже другий день чинить тут, взявся по господарському зарискалі і джигани, то дороги були б справлені до самого Львова. Але хлоп руський бил і єст лінівий, зли і упарти. А таким він став для того, що ми надто панькаємось з ним». Ксьонц Пробощ пошукує коріння зла не там, де треба. «Цо-то будемо шукати, винувальці у шляхти, коли русський хлоп лінів із природи, не хоче працювати навіть на себе самого?» «Так, прошу Ксенза Пробоща, так воно є, я не маю час для дармування, і тому питам по раз останні. Підете до роботи? Чи думаєте, ще ще день чи підете тут під Христом? Не думайте собі, що ми будемо бавитись з вами у гагілки. І дискутуватись довго не думаємо з вами. Пораз раз останній питам. Хочете працювати? Підете до роботи? З гурту людей виступив Петро Мартинчук з вишні. Бронко досить давно його не бачив. Сиве, як протертий мак, волосся Мартинчука стало за цей час зовсім білим. Проте по-давньому було кучеряве і буйне. Цей білий ореол надавав ще більшої принади його вродливому обличчю. «Відповідаємо, пане старосто, на ваше запитання. Не зрушимося звідси!» Староста витріщив очі на Мартинчука, ніби хотів його спополити. Комісар підійшов до старости і шепнув йому щось. Вони, очевидно, порозумілися, бо староста лише хитнув головою. Я питаю тут усіх, ви, господажу, відповідаєте тільки за себе? Із це собі, із це, поки вас не попросять. Я, прошу пана, хочу сказати слово. Ми не можемо іти. При слові «ми» він поглянув на сухорлявого з довгою шиєю селянина, що стояв поруч. Бо ми є делегація. «Цо за делегація? Сконд делегація?» Впинувся староста і якось смішно обкрутнувся. Поліцаї підійшли ближче щільною лавою. Мартинчук глузливо посміхнувся. «Така делегація, прошу пана старости, для вигоди панства. Аби пан староста не потребували зривати собі грудей та кричати до всіх хлопів, ми тут для того». Староста не міг отямитись. «Він вертівся, як заведений». «Що цей хлоп тут плєці? Хто вас вибирав? Коли вас вибирали?» «Я вам дам такі вибори, псякрев, щомісяць на зятницю не сядете». «Пані комісажу, слише пан!» За той час, що пан добирав способів на ніг, вони делегатов повидіралі на панських очах пані комісажу. «От кого ви делегації?» – спитав недоречно. Та від тих людей, що перед вами. Ах, пся мать, зробив рух староста, наче б хотів замахнутись батогом на коней. Та не дось тього, же не хтється працювать, то бенземні і що тут ай вєци ужонзать. В цій хвілі розійдіть, сен, рявкнув староста. Стіна людей ледь помітно заколихалась, але не рушила з змість. Це матері про всяк випадок підняли дітей з землі і притулили до грудей. Кому було повідано: "Розійдися, син!" високим тенором вирисну комісар, аж йому на шиї забряк лежили. Він дав знак поліцаям, і ті, вишикувавшись в одну шеренгу, підійшли до нього, зупинилися, готові виконати черговий наказ. Поміж народом стинився рух. Бронко спочатку не добрав, у чому справа. Аж потім стало ясно. Це люди підняли до бойової готовності, що хто мав у руках вила, люшні, бага навіть оброслі свіжим листям ломаки. Цей нерівний ліс, мовчки піднятих вгору дручків і палюх, був такою красномовною відповіддю народу, що пан староста видимо розгубився. Видовище було насправді величне. Бронко, не маючи нічого при собі, підняв догори кулак. Староста, очевидно, зміркував, що ситуація не в жарт серйозна. Пошептавшись з комісаром, він заговорив уже спокійніше, звертаючись до Мартинчука. «Повідза їм, хай розійдуться, якщо називаєте себе їх посланником». Мартинчук, нахилом голови, подякував за таке визнання. «Пане старосто, ми прості мужики. Не пасує, аби пхались поперед панства. Хай уже пани розійдуться». А тоді вже й ми розійдемося. То таки, що не пасує, то не пасує. Не хцеться розходитись, поки ми не поїдемо. Не думайте, що ми такі наївні, аби нас русський хлоп набрав. Є ще нема конца свята. Слухайте, хлопі. За вашу впертість ми могли б з вами інакше поступити, і не помогли б вам ні ваші коли, ні ваші делегати». Але поляк завжди шляхетніший від Русіна. Жаль нам ваших дітей і жон. А для того, ажеби не прийшло до розливу крові, ми не є Нєєсто ні наше устемство, ні наша слабость, а пшатівне наша сляхетність. Хці ми вам показати, що Посполита не хоче розлєву крові. «Тарас, їде додому і помисляйте о дорогах, а якщо намисляйте, то дайте знаць до Вуйта. Чого чекаєте? А ви хочете дати нам першинство? Добре, тільки пан комісар пові нам ще пару слов на прощання». Комісар виструнчився, а потім прийняв грізну міну, яка дуже не пасувала до його анемічного обличчя. Високим тенорком викрикнув він, щоб розходились невеликими грубками» при тому без пісень і антидержавних вигуків, бо інакше будуть в житті інші заходи для встановлення порядку. Пролунала команда, поліцаї вишикувались, потім хто верхи, хто на мотоциклах залишили вигін. Останніми від'їхали в автомобілі староста з комісаром. Бронко так і не міг зрозуміти, звідкіль взявся тут автомобіль. Вже й вляглася курява, а народ не розходився – Чоловіки, правда, опустили зброю, але все ще стояли гомонячи. Ясно було, що вони чекали дальших настанов від комітету. Бронко став на підвищення, де щойно стояв староста. Відчув дивне враження, що його я роздвоїлось. Один він до того хвилювався, що з рота витекла вся слина, а другий... Зосереджений, свідомий відповідальності хвилин, стояв перед народом, наче командир перед солдатами на полі бою. Опановуючи своє нервове напруження, Бронко почав трохи зміненим, але рівним голосом пояснювати селянам, що ані селіробівці, ані комуністи не проти добре обладнаних доріг, як це хотів довести селянам отець Бобецький. Навпаки, вона – за асфальтовані дороги. Але вони хочуть, щоб тими дорогами возили хліб і все інше, потрібне людині, а не повзли танки проти держави, робітників і селян. Комуністи перші висунули лозунг колективної праці на ріллі і на фабриках. Найкращим доказом цього є сільськогосподарські артілі по селах Радянського Союзу. Але комуністи завжди були і будуть проти того, щоб трутні сиділи на спинах селян і робітників, сали їхню кров та ще й поганяли ними. Як же щемно та гречно говорив тут отець Бобецький, що панове староства приїхали до нас з добрими намірами, за які ми повинні їм ще й дякувати. За що дякувати? – запитує Бронко. Парох Ставків говорив тут про дороги. Про наші дороги. Немає в нас спільних доріг з буржуями, однаково з своїми чи чужими. Польський уряд насильно фашизує країну і живцем штовхає її до безодні. А українські посли з УНДО в цей відповідальний історичний час закликають до згоди з урядом, нацьковуючи українського селянина і робітника на польського брата. Та страшенно помилявся б той, Хто думав би, що буржуазія, перечуваючи свій кінець, піде на поступки? Навпаки, товариші, навпаки. Коли буржуї чують, що їм горить земля під ногами, вони стають ще лютіші. То нехай нас стиснуть новими податками. Хай ухвалюють ще жорстокіші за зашмурги на шию селянина і робітника. Хай арештовують так, щоб сіни тюрем тріщали від політичних в'язнів. Хай будують нову березу картуську, коли ця вже не вміщує людей. Ми однаково не поклонимось і не схилимось в покорі ні перед польською, ні перед нашою українською буржуазією, бо всі вони одним миром мазані. Ми станемо пліч о пліч з польським, єврейським, німецьким трударем і створимо такий міцний живий ланцюг єдиного демократичного народного фронту, якого жодна сила на землі не зможе розірвати. Повірте у свою велику силу, люди! На масових зібраннях, вічах, мітингах заявляйте свою волю. Гартуйте нових борців за єдиний народний фронт проти фашизму. Організуйте, де тільки трапиться хоч би мала нагода, походи, масові демонстрації, страйки по містах та селах. Домагайтесь землі без викупу, повалення теперішнього фашистського уряду в Польщі, звільнення політичних в'язнів з тюрем і концтаборів.